A szerepjátékokkal fogunk valamilyen szinten foglalkozni, ugyanis a LARP-ról fogunk beszélgetni, vagyis a LIVE Action Role és fel vagyunk az összes létező platformon, fel vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, azt hiszem podcasts Podcast-en, meg mindenféle Androidos és iOS alkalmazáson, ami, amire le tudsz tölteni podcast iratok nekünk a 01 podcast ra Mindenféle téma ötletet, esetleg ö, visszajelzést, mindent, amit szeretnétek És üdvözlöm a körünkben ö, Szocsit Markot Hello És a méteit Szocsi köszönt? Nem De, köszöntöm hogy sziasztok Nem hallottam Ha, akkor... <gül> Ritked Felf, volt De. Na jó, ez, ez sikeres lett. Na jó köszönjük, köszönjük a, a, köszönjük az eny, a kicsit unott fáradt, de amúgy uh, nagyon foccionális bemondást. Ezek az intró nélkül nem is lenne ez a podcast. Köszönjük, Richard. Unalmas lett? Vagy na, nagyon fáradt lett? Ön, nekem van hiszen jutott eszembe, tudod, ez a hajnali a rádió. Enervolt. <gül> de milyen hajnali jó. háromkor rádiót? <gül> Hát, lévi vagy. Ugye, hogy... meg 9 óra van ágyba szoktam lenni. Felülték a pisit. Én akkor ma mindenkinek aludni kéne. Na, a Rudgertont nézel. Rudgertont nézel. Rudgertont nézel. Rudgertont. Ugh, Még van belőle három rész. Na jó, srácok. Mi az a lárp? Egyébként azon gondolkoztam közben, azért is voltam kicsit lassabb, mert hogy, hogy van ez magyarul? Hogy mondod magyarul? Csak. Élőszereplős szerep élő szerepjáték. Most csak is szerepjáték. Na jó, és akkor mi is az, hogy magyarázod elismerésüknek? Ugyanezt kérdeztem a sima szerepjátéknál is. Inkább Ó, <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> oh, És akkor egy a feladkozók száma itt Hát, ott a mi. Van. <gül> nem, vannak olyan ismerősöknek mesél? Bocsánat. Mondjad. Olyan ismerősnek kell elmes lenni, aki tudja mi ez a szerepjáték? Vagy annak, aki nem, nem mindegy. Nos, Most a nyertél. Lehetet. Nyertél plusz egy kérdést, megvalaszolhatod mindkettőt. Köszönöm. Köszönöm szépen, úgy is beszélni akart erről. Ö, hát annak kell aki tudja mi ez a szerepjáték szerintem, mert képzéleten azt amit csinálsz, csak a valóságban is csinálod, nem csak mondod. És az, emberek, az embereknek ilyen mindenféle tök jó ruháik vannak, meg fegyvereik. <kül> <és> <kül> de mi nem is. Te még nem voltál lárpont. <gül> voltam párod. Mi? Csoda. Hát egy-kettő Tényleg wow. egy -kettő. De már de mi van akkor... akkor mi van akkor, hogyha mi a azt csinálnánk, amit kaladjaink közben, <gül> akkor börtönbe kerülnénk. <gül> akkor mi van? <gül> Jogos. Nem voltatom még. Tehát <gül> kevesen <voltam még. gül> Jó, de azért már nyilvánként bizonyos kereteken belül csak nem kezdesz el megölni valóságban goblinokat, hanem inkább csak megszokás polifon kardokkal goblinnak öltözött embereket. Hmm. De ki, ki az, aki ön goblinnek a goblinnak öltözik egyébként? Na, van olyan ember. Csak mert hogy, hogy a goblin az mindig ilyen harmadrangú faj így a szerepjátékokon belül szerintem. Ah. De mindig én kéne. Azért Mindig én volt a goblin. Kicsoda. Kicsoda. Szeci. Ja, igen, mindig, mindig. Oh, no. Na, sajnálom, voltálom. ezt kivágjuk akkor, sajnálom Szeci. Körülbelül ez a... te voltál a Tehát ez És Aquaman. És Aquaman. És a gomb. Lejárt a ez kék festéki, zöldi, romlott és muszáj volt elhasználni. <gül> <Ne, gül> <-törtéke> de a <gül> törtéke <előadás>, kicsit elfog. <gül> <gül> <gül> <gül> De hogy majd kell, hát, hogy mi a Ez igazából? Arra nem hagytunk ki a végén. Nem, Fantaszi hagyomány mi? <gül> Ez Miért van, Nem, tehát ez... Ez úgymond a következő szintje ez, amikor nagyon meg akarod mutatni, hogy milyen szerepjátékot tud csinálni. ja hát. ez már csak a, ez inkább csak a fun a tényleg azoknak, akik Jóka izében, tudod, ilyen craftmanship dolgokba, és tudnak maguknak ilyen cuccokat csinálni és azzal villogni Meg szeretnek kisztelni Között kerekezőt lenni, meg kimozdulni Igen, az azon kevés részének <gül> találkozik valószínűleg a, a Szerepját Tudjátok mi az van nagyon sok köze szerintem? Az ilyen, uh, nyajnán gyorsnak hat venni Paintball, meg Airsoft, meg ezek Azért sokkal mainstreamabb dolog, és tök rásomló én, igen, van simán be lehet lőni erre. A, <gül> volt ez Starker, vagy Fallout, ez Lárp is, tudtom már itthon, például. Szóval uh -huh. ilyen tényleg van, meg... Ja, ja, ja. Szóval talán hát, amikor... így el, hogy valahogy ebből kiindulva. Ehm, mint egy... Ezt azért úgy általában tudják miért egy pént mondjuk itt szabadban. Ja, a Lárpok gyakran végül is a ezek hobbi-fesztiválok, nem? Tehát ez a... Ja. Azzal lehetne elmagyarázni, amikor valakiknek, akiknek nagyon közös az érdeklődés, külön összegyűlnek, azt csapnak egy fesztivált, akkor szoktak leginkább lápozni szerintem az emberek, nem? Hogy egy olyan, olyannak van feltüntetve, mint egy fesztivál. Ja, olyas. Mm -hmm. mm -hmm. Annyi, hogy be, be vannak költözve az emberek, ilyen... Vagy ja. például... Értett, ilyen. Mert... Az Egyesült Államok például divet volt ilyen reneszánszfejereket rendezni, csak úgy. Tehát az a, ja, ja, ja. a normi fehér embereknek, úgymond. Mindig ja, az a lényeg, hogy a... Meg minden. Mondjad? És akkor tüzet köpnek, meg minden. Meg jól élszik magukat. Oda mondjuk elmennék egy szerintem az nem lenne rossz. Na ja. jó, és ö, milyen típusú, vagy akartok még erről beszélgetni? Hogy hogyan magyaráznál is? Egy másik téma, hagyjuk. <gül> nem, nem tudom elmagyarázni, figyelj, beadjön aztán Mész. Azt elég jól elmagyaráztuk, most hogy Ja, mint ja. egy fesztivál. Az a, nem rossz így a végére. Csak összeadjuk. nem magyarázzuk el jól, akkor kérdezzetek kommentben, és akkor elmagyarázzuk. Fúfú. Még egyszer. <gül> Küldjétek Külgyőz, el Szöcssi személyes e-mailére, ha lehet. Ja, ja. Mit keresetek felháznál? P.O. <gül> box. <is> <gül> Na jó, és akkor milyen típusú lápokat ismertek? Ö, tehát már említett ezt a karzós, polifómosat, vagy volt ugye ez, a, amikor, mint tudom, hogy ugye ugyanígy karakterek meg hasonlók, de ö, nem tudom, hogy például az, ugye vannak ilyenek, amikor simán szerepjátékoznak az emberek is oda, tehát azt az is szerepjátékra mondom, és simán oda is beöltöznek, az is annak számít szerintetek? Nincs oda, létezik ilyen, ja. hm. Oké. Okay. Na, és az, az is annak minősül már? Tehát, hogyha én varázslót játszok, akkor bőrzők varázsdónak és akkor abban feszítek ott a nappalitban? Az jó lenne. Én, én ne veszik rajta. <sítható> Szerintem aztán nevezhetjük annak. Hát, csak, ál... Ál... Nem tudom, nagyon beleéred magad úgy érte, hogy nagyon kijátszod a karakteredet és... Össze-vissza adonálsz, és ezt és nem is tudom. a, a, a akkor sokkal... közelítesz, de még akkor sem. A látnak sokkal megfoghatóbbnak kell lennie, mint hogy te csak. Szerintem igen. Szerintem ott a fizikai térben is mozognak kell nagyjából. Tehát... Ja. Meg ahhoz nem kell kockát dobálnod, hanem ott tényleg a kijátszás, meg a... érted ja, nincs az, hogy akkor most dobok egy meggyőzéspróbát, hanem a térjében kell produkálni a dolgokat. Mm -hmm. Jellemzően, igen. De a ott do... is lehetnek egyébként, előnök, ahol vannak statisztikáid, esetleg. Ja, hát vannak, igen. Mm. Például én láttam olyat, de lehet, hogy már valamit nagyon félre értettem az egészből, de hogy például a színházakba rendeztek úgymond Lárban. Vannak ilyenek, hogy meg... Hogy eljátszanak egy kalandot úgy. Beért, ja, igen, mint ízni mondjuk a gyilkosság az Orient Expressen feelingbe, és akkor mindenki öltözik ilyen 20 évek cuccokba, és akkor olyan, mint egy szabadulószoba, egy gyilkossága, csak ugye végülis azt is mondható Lárpnak. Csak az ilyen normi Lárp. Aha. Egy, egy ismerősöm mesélte volna, hogy ő egy nem volt, és pontosan, hogy Orient Express jellegű volt, csak csak Tulu val Hú. És ez külön díjat kapott a kurva anyád nézéséért, mikor egy, egy angol úr kihívta egy box ő egy irdok volt. Azért a, azért a kurva anyád nézés, az külön díjas volt, meg tudod ez a... Nice. De igen, tehát, hogy ez az egyfajtája, úgymond, amikor rendesen el vannak játszottak. egy forgatókönyv. Uh -huh. Egyébként uh, ezt a Vampire Live-ot, nem tudom, hogy ezt mennyire ismert, ez egy ideig szemezgettem, mert nagyon szerettem a vampire és nézegettem. Csak akkor még nagyon messze, messze na tűnt Budapest, abban az időben. És ezért sose, én mentem ugye neked el, Érdekes, érdekes dolognak tűnik, nem egészen tudom pontosan, hogy hogyan működik, de ott is nyilván egy, egy bizonyos helyszín összegyűlnek vámpírok, illetve azoknak mondjuk szolgálja, és akkor mindenkit valaki megtestesít. Mégis hm. itt is beöltöznek az emberek, de az mondjuk talán egy egyszerűbb lehet akár, mert ezért a Vampire ugye a mai időszakban játszódik, és nyilván az is teljesen valid lehet, amit mondjuk felveszel is minden nap. Csak pirosnak vagy feketének kell lenni. <gül> mindenképp. Meg, meg kell hát napszóval, hogy hiába ja. néz szokatár. Ja, meg három kiló púder. <gül> <gül> és akkor ott nyilván a harc az mondjuk kevésbé mm, ...dominás. Itt inkább ez az, az intrikázó és beszélgető és kiátszó, és nem tudom. E, azt tudom, hogy ott is a hivatal, hivatalos e, szabályok szerint tehát van a larp vampire is hivatalos szabály, és akkor ott is vannak minden statisztikák, meg diszciplinákat, hogy hogy használsz, meg ilyesmi, nem tudom, pontosan a rendszer, ah. de érdekes, tűnt. Én 10 évvel összőt hallottam talán, vagy 15 tel uh, Vampire Live-ról, hogy ott konkrétan úgy volt megcsinálva, hogy uh, Tudtak egymással a különböző országokba zajló események, és valóta a szimulával volt a világ és mondjuk hogy tudták, hogy akkor mondjuk Berlin elesett, és már ott történtek ilyen meg ilyen események, és akkor most ezek meg ezek a főnökök ott, és akkor így mondjuk fórumon, vagy levelezésen, vagy ilyen kiadón keresztül, a hivatalos kiadón keresztül kommunikáltak, és így számom volt tartva, hogy mi történik az egyes helyeken. Neha. ja. ja. De nem tudom, nekem a Vampire Live mindig ilyen iszé, túl edgy volt, vagy így, így. ja, nem tudom, ilyen, mindig féltem tőle, hogy az ember egyszer elmegy önről, és egy csomó ember találkozik, ilyen szadomazó latex, meg gim cuccokban. Most a Vampire kultúrának. Igen, <gül> igen. Kommenterősügy nézek meg, hogy számoljának, aki volt ilyen meg valahogy mindenki, mindenki meg van őrülve a Málna szörpért. <gül> Vampire Live-ban Málna szörpért tartani. <gül> az, az így a base konkrétent. Ez olyan ezért érdekes lehetett, hogy, hogy hogy így nem tudom, kapcsolatban vannak a különböző izék kultúrák, és akkor mit tudom, németország valaki játszik, és akkor az hatással lehet a magyar eseményekre, meg ilyesmi. Ja, és elvileg van is karakterlapod, és akkor tudod magaddal vinni a dolgokat, hogy mi történt, meg XP-t kapsz fejlődt szóval minden rendes játék. Az, az, az mennyire pimp lenne, hogy fognád, és ha a német eseményre, és akkor te mint magyar képviselő vagy valami azért, Igen, ott igen, és tennél csinálni. É, tímán, ilyen csinálni. biztos volt. Az, az, ez király amúgy, az, ez tök jó hangzik. Aztán a németek, hogy a hardcore-ok, -ok, hogy Ryan erre vagy akármivel utána jönnek Budapest <laughs> Ezt az egész <laughs> Ez olyan volt, ami kihatással is lett a kontentben, úgymond? A... Hát szerintem hivatalos könyvben, vagy akármiben nem jelent meg, de szerintem a kiadó elismerte a dolgokat, amik történtek. Lehet, hogy... nem tudom. Ez, ez... Nem tudom. Kommentbe írjátok meg! Tehát, izé a van. warhammer volt ilyen, hogy... Jó ja, hajnokság! Igenis, hogy az kihatással volt, hogy hogy halad a történelem, úgymond. Ja, Csak aztán, aztán is ezt mondták, de... Az a baj, hogy az előző, varhemeres uh, kiadásban kicsit OP-k voltak a káoszosok, ezért ők nyertek folyamatosan. Ja, és vége lett a világnak konkrétan. <gül> <gül> Na, az lett volna mégis, valahogyan, így kifacsarták belőle, hogy nem, még a jók győznek. Hm. Ez most a figurásjátekre gondoltuk, ja, ugye? Ja, ja, ja. Igen. Igen, igen. igen. De, ha mondjuk, ha abban lárpolni, az lenne kemény. Warhammer! -e. De volt ilyen, uh, volt itt Magyarországon is uh, uh, kildel szerveztek, azt hiszem, de nem vár, Várhamer volt, csak úgy konkrétan olyan volt, mint a várhamer. Jó inkább nem mondok ilyet, de hogy uh, nagyon hasonló feeling volt, csak ugye szerintem jogi dolgok miatt nem lett azért teljesen nem kimondani. Béren, én, az... ja. A workshop az harap a dolgokról, igen. igen. Jönnek ja, az égyventek, és rádubbják az ajtót, és de mondjuk... Ha már ilyen lárposak, még egyszer eszembe a most a Mandaloriánba, volt ugye az hír, nem volt elég stormtrooperük. Ja, ezt nem hallottam. nem volt elég, de nem volt akkor a büzséje azért a Mandaloriának, és nem volt elég stormtrooperük a lényegében egy jelenethez, és szóltak valami helyi lárpos csapatnak. Aki eljött, a saját cuccok, ők hozták a cuccot, és azt megcsinálták. Ez ahogy, ez kedves. Ez kurva nagy, meg ez is egy tök nagy ilyen szervezet a 501-es légió, vagy micsoda, Vader öklei. Készik stone Trooperek, és ilyen, hát ez a hivatos nev, és minden országban van, és mondjuk ilyen, ahol a Budapestiek, vagy Cseptor, vagy Helyőrség, vagy valami hasonló így az elnevezése. Ja. Hogy mire ami... jó a Igen. Ja. Ami nem tudom mennyiben volt másabb, ez a történet ahhoz, hogy amikor a Gettysburg című filmet forgatták. És akkor ugyanez volt, hogy szóltak reenektöröknek, mert ugye az egyesügy még egy dél volt, a Polgárháború reenektörz. Szóltak uh -huh. reenektöröknek és hoztak ágyút is. Olyan szívül. <laughs> ez jó. A rendes felújított ágyút. Amivel még az egyiknek a nagyapja lőtt körülbelül. <Szík> És azt is úgy tudták megcsinálni azokat a nagy csata jelenteket. Fele, de nem is kér, nem, örült, hogy benne lehetett egy ilyen film, Szeretnék, hogy mit hogy most a déliak nyerjenek. <Szík> <Szík> a az volt a baj már. <Szík> <a Szík> de fészek. <Szík> de John Brown nem tett semmi rosszat, tudod. Na és egyébként a már előző adásokban rendszeresen megemlített gyilkosos és vérfalkasos játék is ennek minősül szerintetek? Hmm. na... Hmm. Inkább társas játéknak. A, hát, hogyha hát, a, a társas játék és végig is a szerepjátéknak egy nagyobb halmozat. Yeah. Hmm. Csak mert egyébként azt, áh, Jó mindegy, igaz, igazából az tényleg csak szerepjáték talán. Át. Aztán múltként is hogy egyébként határán vannak azok, ilyen társas játék, szerepjáték, stb. De amúgy meg, de maga az, hogy lárp lenne Azt talán nem. Ja, Határmesgyének mondanám, de az előző kapján, amiket megbeszéltünk, az alapján így nem esik bele fejbe nekem se. Hanem inkább ilyen. A lárpot szenvedéke? <laughs> Nem, nem nem kevésbé, kevésbé van amúgy így egy ilyen gyilkosos játékban? Nem tudom, talán azt meg, nem? Uh -huh. egy, ott, ott valami sztorit játsszatok le, vagy, vagy alakítatok ki, még egy, egy ilyen gyilkosos játék az végül is... És, hát nincs így valami háttere, vagy nincs valami... is történet. Annyira. Igen, nincs egy klasszikus értelemben a sztori. Annyira számít az Lápnak a gyilkosos játék, mint mondjuk egy hagyományőrző egyesület felvonulása kb. Igen, vagy mint mondjuk az Among Us rpg ja. Ö... Bár lehet a hagyományőrzőnek még mindig több. Mindig. mindegy. Most eszembe jutott valami, ami slightly related, és nem tudom, hogy az most ide tartozik-e. Vannak azok a videók, amikor... Mételjab egy, egy időszakban sokat küldtünk egymásnak, tudod, amikor rendesen beöltöznek páncélba meg ilyesmi, és gyepálják egymást? De azokra a videókra? Na, az ennek minőső szerintetek? Nem, mert szerintem az inkább uh, hanszművészetnek fogjuk ja. rá, hogy az orosz utában az ilyen full kontakt, mikor igen fel. is hal egy-két -egy ember, mikor úgy megcsapják. Igen, igen, az... Az rendesen... Tehát az is, amit mi láttunk, az már világbajnokság volt mm -hmm. például. Tehát akkor az... ez már sport Igen, ne... Igen, tehát ott... De az biztos, hogy kapcsolódik hozzá. Ez teljes mértékben ez a, a szerepjátszás, úgymond, meg a... a lárpozás. Hiszen lovagokként, meg izékként próbálják el adni magukat. Benne De... van, viszont ez már annyira igább a sportról is szól. Hát magáról a küzdelemről, meg a mozgásról meg nem tudom, mennyi erőszakról szól a dolog, nem pedig a, arról, hogy a nemutról vagy a környezetről, a játékról. Ja, ezeket pontosan ilyen, de a hemában ban szokták, ez a historical European Martial Arts, ugye? Uh -huh. ugye azok keretein belül zajlanak ezek. De nekem is eszembe jutott ez a párhuzam, ami elég gyenge, de végül is sem benne van a LARP-ban, szerintem. De mm, rokon Ja. Ja, mert ez is. Tehát, tehát abból fejlődik ki az, az alapja az összes ilyennek, hogy az emberek hobbijaiknak egy, van egy ilyen végpontja. Amikor már. ugye, na, amikor már nagyon szenvedélyes valaki hobbiában, akkor megy el egy ilyen helyre, is, akkor. Is. Érted? Igen, igen. Vagy elrángatják a haverok. Vagy elrángatják a haverok. Aztán megki tudja. Mert mert tetszik neki. Az, az rémülik az egyik videóból, hogy. Nézem, nézem, és akkor elkezdenek kordivalni, magyarok, magyarok, és akkor magyar csapat volt, hogy valami aztán úgy szétverték őket másfél perc alatt, mint az állat A jó oroszok azok világban. De, amit lehet, a orosz, voltak éppen, igen. Mindegy, de, de azért... ott de... Micsoda? Itt csapatok vannak? Egy, ebben, ebben, amit mondtam, ebben csapatok voltak, ha. voltak, vagy 15 15 ellen, vagy valami hasonló. Hát úgy kérdezem, hogy van egy ilyen nagy fakarám, kávé, És akkor ott feláll egymással szemben a két csapat és akkor egymásnak mennek és addig ütik egymást, még fel nem adja a másik, vagy ki ne El nem álljunk. <gül> Mint mind a, mind a 15 fő vagy valami. Igen, Vigy el nem borulnak. Igen. Igen. Na, szóval az, az jó munka. Na jó, van térünk vissza a tárgya, szerintem. Várjá, az amúgy a nemzetek csatája Az a nemzetek csatája ah. volt? Hm. Most eszembe jutott egy olyan, ahogy Két pánciós csávó megy egymással szembe, és akkor böngetik a láncos búszogányt, meg ünne, és akkor fogja az egyik csávó, ne neki szalad, és páros lábbal a fejbe a másik csávót is, az így ilyen... <gül> van. Ez meg Na most, de azt képzétek el, hogy, hogy egy ilyen öt az öt ellen, és akkor én tolvajam, mert így valami, és akkor <gül> Hát azt láttátok, amikor egy ilyen hasonló középkori izében láncsával ledobtak egy drónt? Ja igen, ja igen, igen, igen. Nem rúnak Ledárdázták, aztán a következő évben meg valaki megvarta ilyen emlékműnek. Igen, meg, de emlékműnek is, hogy rúnát is csináltak bőle, meg verseny is már azóta ez az a drónledobás. És ilyen, mint hogy itt ilyen szörnyetek lennének, és le kell dobni láncsát, ez rá, jó. Azt is úgy volt meg, var, nem varva, hogy hívják ezt, broidery. Ja, Ugy, úgy volt meghívezve, hogy a, a drón az egy sárkány volt, tehát <gül> Nice. Na jó, és akkor tegyünk fel egy ilyen eseményre, szépen felöldöző meg ilyesmit, de, de hogy, tehát hogy most ez, itt csak beszélgetés van, vagy van mondjuk harc, vagy vannak spelezések, tehát miben különbözik, tehát ott beszéltük például a vampire és akkor ott nyilván a szabálykönyvre alapul, és akkor az, az hogy működik egy valóságban ez? Vannak ugyanúgy szabályok, vagy szabálykönyvek? Szerintem azzal kezdeni, hogy inkább, mire nem biztos, hogy az ember így gondol először, hogy mi az, az, hogy ö, itt is van mesélő, vagy pontosabban inkább mesélők, amik hasonló, hát hasonló szerepet töltenek be, legalábbis amennyire én ismerem is ezeket a dolgokat. És ilyen bizonyos esetekben ilyen bírók, meg ilyen plusz információkat adnak, meg hasonló hasonló dolgok, és nem egy van ebből, bár lehet, hogy van egy fő például, de hogy több mesélre van, akik szépen járkálnak körbe a, vagy a, az emberek között. A meg vannak, akik NPC-t játszanak, vagy nem, nem, ja, nem úgy PC-t rendesen, akinek van küldetése, hanem, csak tényleg azt van, hogy a világot kitöltsön meg ott legyen vagy kocsmáros. kocsmáros uh -huh. A gyakornokok. <gül> ja. Igen És mivel más? Hát nyilván a szabályrendszernek Muszáj egyszerűbbnek lennie, meg hát, Lehetőség szerint ilyen random, meg kockamentes Mert ezeket nem igazán lehet kivikerezni, úgyhogy A hangulat az nem A hangulatnak ne hangulat Azt, azt szerettem ilyen filmben láttam, hogy babzsákok voltak a igen. igen. Aha Firebolt, a híres Lightning igen, igen, igen, az az ki vává <gül> ja, amin én voltam lárp, azon azért volt, egy kis füzet volt, vagy mint egy ilyen tombolás papír, és itt perforálva volt a vége, hogy ez perhez hány manapontod van, vagy hány manapontod, van, és ők el kellett dobálni meg össze. Egy Hú, és mi akkor meg volt, hogy mi, milyenek varázslataid vannak. Ja, ja az, az igen, az egy mágus verseny volt, vagy má, nem verseny mágus lárp. Wow! Ja. wow. Az vicces volt kis. Uh, valami hercegségbe játszottunk az északi féltekén, és uh, voltak toroniak, akik kis erődöt is építettek ott az szélén <gül> És uh, ugye mindenki gondolt, hogy majd kalandozó kalandorok, és akkor majd segítünk a hercegségnek szabad maradni, meg... Jó fejnek meg jónak, és euh, volt a végén utolsó nap, hogy akkor nagy hatalmas ostrom, felvonult az összes sereg a toróniakkal szembe, akiknek rendes ilyen voltak, meg minden, és akkor, na most akkor jól lerohanja őket a, a szervezők által támogatott hercegség, és fogta, és az összes sereg leruhanta a szervezőket, meg kiderült, hogy mindenki annyira kis furbányos lenni, hogy átállt a toroniakhoz titokban és kettős ügynök lett, és valójában nem ostrom volt, hanem a szervezőket, akik a herceget, meg a tanácsosait játották, fogták, és legyékolták. <gül> Plotwist was. <gül> azt a terek csavart. Ja, ja, ja. És az a vicces, hogy ez mindig ugyan a, ugyanazon a helyszínen játszódott, azt hiszem ez az happening, és utána valami Valamit így meg kellett így hogy tudják folytatni a hm. Ah, yeah. nice. Ott amúgy azt mondom, hogy a harcrendszer az úgy működött, hogy... Ö, meg azt mondom, is úgy működik, hogy testreütésre a számít, és akkor így, nem tudom, felkar számít még talán, és akkor megvan adva, hogy hány HP-t van, és akkor minden ütés talán egynek számít meg ilyenek. Hm. Ja, és ahogy így volt számon tartva, az még nem nagyon volt, szerintem szentem varázsláson kívül, Szóval te nem te volt olyan, hogy jelenző. Igen. Persze egy ilyen John Cena, az szétkap mindenkit. Ja, hát meg, ugye azt mondták, hogy ez meg is volt szabad, hogy ez rémlik, hogy együtt és hány másodperc után követheti a másikat. Szóval nem csinálsz ilyen dobverőst, hogy hozzáját, <gül> hogy és <gül> akkor megválsz. Oh, he dead. Yeah, yeah, yeah. Hm. hát akkor csak ki van ezt találva. De hát ez egy házi házi szabály, nem, Mágusnak hisz, szerintem nincs hivatalos lápos szabálya. Meg igazából ez útján lehet kifejleszteni. Nem de a Vampirenek például nem vágom, hogy mik a szabályai. Nem tudom, én se egyszerűsített rendes a hogy annyit, Annyit néztem, vagy annyit láttam. De nagyjából hasonló Nagyon, és akkor igazából átcsúsztunk abba a témába, hogy csináltál-e már, vagy voltál -e már is, és lennél lesz szívesen? Én ő... már voltam, feelinges volt fasz, volt volt gyámezt gyártani, meg bevonni zé, a tért, fegyvert gyártani, sima zé, seprű nyílből, meg <gül> kalapás polifómból meg ilyen szigetelő cuccból, és akkor kb. húzni zsig szalaggal. Papírmasé. Papírmasé, jaja. Meg mutáral köpenyt varradni, meg hasonlókat. Jóban. Ez fontos. Ja. Fontos. De nem a ez kell. Ja. Ja, ja, ja. De nem tudom, hogy csinálnám el még egyszer, vagy most már úgy... Nem tudom. Hmm. Kiestem. Hát most már komolyan csak kizék kínai meselányoknak lányoknak öltöznének. <gül> <gül> trep. Egy <gül> jó trep sose van. <gül> a meg van hozzá. <gül> Én csak 14 éves japán lányokat játszok. <gül> nice. Hát, ezt, ezt ki lesz vágva külön majd bejáztam neked ezt. Külön <A> egy <ezt a szoktát> ilyen out of Külön lesz egy ilyen out of context videónk. <gül> <gül> legjobban. Csak egy... Egy óra. <gül> egy ez így ez <gül> Ezt nem vágjuk ki -e, sajnálom. <gül> nem baj. Egyis tudok élni ezzel. Na de és már te beszéltük, hogy a vanpajorotem ennél, vasö mentél volna régen, és most, most mennyire van a dolog. Na, nem, nem igazán van, az inkább már vagyok <gül> el. <gül> Egyszer voltam egy Mágosason, egy ilyen egy, nagyon kis ló, nem tudom, mint tehát ugye. nem voltam túl sokan, meg nem volt túl nagy egy dolog egy, egy. egy gimnáziumban volt. És akkor <gül> ott, ott játszogattam egy Domvik papot. Úgyhogy jó kis fehér lepedő volt rajtam, úgy emlékszem. És ezen kívül, hát egy, néhányszor jártam ilyen hagyományőrzésszerű, ilyen polifómas kardozásra egyébként, ami közeli volt, vagy ugye az edzés után volt egy kis lárpozgatás. Hm. Jó munka, de azt hiszem nem. Jobban szeretem inkább a simasztalitust, vagyok hagyok már ez. Túl sok felkészülést igényel, nem tényleg ez ruhák, meg minden, meg ott elkardozgatni? Mm, hát egyszer kell megcsinálni, és amúgy szerintem hangulatos, de érted, hogy most uh, fogni bedobálni mindent a kocsiba, lehúzni valahova a halálfaszára, és akkor ott egy hétvégételeni, ez már nem mindig fél az ember idejében. Mm -hmm. Ja, Én... hát nagyon elfoglaltak vagyunk. Ja, főleg egy covid idején. Jaj. neked, mennyire szimpi ez a dolog? Hát én is úgy fel, hogy a koncepciója az jó, biztos, de én már egy jó ideje önszántamból nem megyek emberek közé. Hm. Hát ez, hogy nem tudom, a... biztos jó, meg például az jut eszembe, amikor látok ilyen lávrendezményeket, stb. Meg uh, ugyanaz jut eszembe, mint mondjuk fesztiválokon, sima a zenei fesztiválokon. Amikor látom a metalikás, pólós embereket, meg a szétszegecselt arcú bácsikat. És hogy, hogy van ezekre erre pénze? Mi? Hogy van ennyi pénz az embereknek, hogy erre? Hogy rendes Night Elfnek öltözök most a Lárpon, meg ilyenek. félnek hogy van ideje? Ez, ez tényleg, hogy... Ez tényleg nem az, hogy hobbiszinten, hivatás, hivatás szinten kell lűzni a hobbidat. Hogy ezt úgy jól megcsináld, nem? Ja, jó, és német, német lát videók, mi? Csodok, német lát? Német lát videók, mikor ott év izé van egy csávó, vagy két havi fizetésünkbe beöltözve, vagy még többen. Körülbelül. <gül> hát ezek, azta. <gül> Szó, amúgy jó lenne, csak úgy érzem van egy ilyen bár, amit nagyon nehéz elérni. Hogy csak, arra csak úgy elmegy. <gül> Hát jó, nem, hogyha érted elmennél, nem. akkor csak ilyen high quality cuccokba csinálnád. Tehát, hogy az, mit tudom, hogyha te is csinálod és értesz, értesz is hozzá, azért az nem kettő perc lenne nagyjából szerintem. Na meg, meg nem tudom, meg megfelelni annak a sok embernek hogy ott eltudom. Elmennél a kis világodban azért az. Erintem amúgy gyanítom, hogy azért eléggé befogadó a közösség. Ja. Nem hiszem, hogy azért azt mondják, hogy úgy daracs is apkád van, vagy valami ja, ilyesmi. Nem, én szerintem ilyen kiközösítés nincsen, szóval van egy sima ez egy fekete pólóban van ott, és akkor van rajta egy köpeny és akkor csász. Egészen addig, amíg nem kezdek el úgy kalandozni, mint ahogy szoktam, akkor. Slitzed, le? Egy Jó, benyomba. Jó, és jönni? Csak azt látjuk, hogy így lopakodik, és utána még halad egy cigit, Csak-csak-csak. Faján! a bokor! Vége kocsmában lenne, amúgy. nem tudom. De, de ott is a sarokban szépen. Klasszikus orra. Ha jönnék, mit szeretnéd? Izé? Tündérke koktélt? Vagy, -ogre -élt, vagy... mit? Sör? Nincs? Kő voltát. Elfolyad a tokenad, vagy nem tudom, fabadkáld, aztán mehetsz szék ütetéseket csinálni, meg így át tovább. Na, mehetek, mehetek kalandozni. Beülnék kártyázni valóba. Amúgy egy ilyen szírel, tehát, hogy én, ez a, mit tudom én mágus világú, vagy valami ilyesmi, annyira nem vonz. Nyilván megnézném, vagy talán ki is de hogyha lenne egy ilyen izé, egy, mondjuk egy ilyen ktúlus téma, vagy mit tudom, amit a Delta Greenbe játszottunk, azt hiszem nem elég állat lenne. Az, azért nem is kéne annyira felült, tehát hogy annyira ruhát csak készíteni, meg ilyesmiben simán. Felvesz egy fehér inget, csinálsz egy, egy kitűzőt, hogy az api nak dolgozva, vagy hasonló is. Elég. egy milyen lenne egy ilyen Delta Green-es hogy minden rendben van. <gül> minden rendben van, mert ez a delta green nem? Minden oké. Okay. Mi, <gül> Megoldjuk. Minden oké, okay, akkor elő kell az itt a léppuskat is puszt fel. <gül> 9mm-es egy nyugdíjazási terv. <gül> egy éjszaka az operában, annyira jól hangzik ez. Ja, ja, ja. Na Áll... majd nem sokára játszunk megint. Legyen már vége. Nem, mindjárt vége lesz. <gül> Még 5 kaland. Mi, mi? mi? Na jó, és ez a, beszéltünk már erről a cosplayerről és a lápol, és hogy szerintetek ezek mennyire ö, rokon témák. Ez a kérdés volt. Mm -hmm. Az, rokon, igen, rokon témák. Köszönöm, uh. mert a <gül> Ez a tártokon Meg, volt. Megjelöljük. megjelöljük. <gül> Hát gyakorlatilag nyilván a látnak része valami, a a cosplay nem, a cosplaynek meg nem. A amikor összegyűlik egy csomó cosplay-es, és nyomják. Kérnám. Hmm. Meg azért, na. cosplayhez nem kell érteni hozzá. Már így a világokhoz, szerep játékokhoz. Ja, hát mi cosplay-ezz, illetve mást is érted. Még szóval nem csak azt, kell érteni hozzá, csak ne kell más yes. Jajaj, mm -hmm. bejöltesz a CZ14 éves japán kislánynak. <gül> Na jobb beragadtunk ezzel a témán el, úgy érzem. A már bukta? <gül> Jó, hát igazából ha gondolsz a cosplay, hogyha a cosplay-t csinálsz, akkor az nem kell szerep játszani. Csak belőtözően elmész valami eventre, aztán erigy, megmutatod, hogy milyen vagány a ruhád, és akkor Mondják, hogy 7 per 7, és akkor mész tovább. Másnap leveszel az utcad és felőrözöd a következőre, ami két hét múlva lesz. Kivével, Kivéve hát, hát. hogy a adalmat kell gyártani a 3 odra vagy az OnlyFans-edre. Hmm. Ja, ja, igen. Mindenképp kellene ennek a meglepően szűk ruhák. Igen, igen. Fontos. Igen. De hát vagyok... alában azok, akik szerepjátékokba cosplay-eznek, azok fognak lárpozni is. Ja. Jó, ez, ez igen, ez így van. Jelentető szerintem, vagy valószínű. És viszont a... a... Az, hogy... Ú, uh, is akarok kiukadni. valaki, aki Master Chief-et, vagy valami zé, Doom karakteret cosplayzik, azt nem biztos... A, igen, pontosan a, a best cosplay volt, a South Parkos os csávok. Ezt fel akartam hozni egyébként, az, az valami őrületesen király. Igen, a, az ember, akinek nincs élete. <gül> Igen. Jó nyár Ez micsoda? A Vördofákraftos részből, aki legyékolt -e őket, ugye? A... Ah. És akkor ott mutatják azt a fickót, hogy ott ül a gép előtt, így, így félig már Igen. csúszik lefele, meg kopasz, meg öntöm a chips rajta, és hogy volt olyan biskon, amikor egy fickó beérzők neki. Tehát, hogy ögy, tökéletesen. <gül> És ah, ahogy tudod, így átfordult a székben az egyik seggéről a másikra, akkor nézd, egy tömeg őrjöngött. Meg <gül> <gül> így, ahogy az volt a magáról a az! És Fel. A, a szöveget is ugyanúgy tolta vissza magára, mint azért a, a, a Rice-ben, tehát hogy itt van ez egy őrületes fogja. A tömeg, amikor felült, és felült. <gül> Ez csak egy kicsit dőlt és feltolt de, és, és rendesen tolt be magának egy ilyen kis asztalt egyébként, és oda voltak ragasztva, ezek a monitor, monitor lehet nem volt éppen rajta, de a, a szottyim, hely vagy nem tudom, üdítős doboz meg, oda volt ragasztva, és csak így betolta magának. Ez, ez őrületesen jó ötlet voltam úgy. Meg is nyerte. És nemrég halt meg. Ja, yeah. oh. Ripin pepperoni. Igen. Az A bizonyos ami amiről nem lehet beszélni. Igen. <gül> Jó, igen, ha tudni hogy minél hölgünk, nézzétek meg a diszkódunk. Discordot így van, Márk küldte 9 óra perckor. Mondjuk, hogyha belegondolsz akkor, tehát hogy mit tudom én, az internetsel azó, azért elég királykos ek szoktak lenni, tehát ilyen, mit tudom én, tinker meg ilyen meg vannak csinálva is egyébként, az nem konkrétan lárp, hanem megfogja, meg tetszik neki az a karakter, vagy nem tudom, az, az a szett, és akkor megcsinálja magának, szerintem az, az, az nem minősül a egyáltalán. Hm. Nem, ez cosplaynek nek menéső. Igen, ez cosplay. Szóval valamilyen rokon témek, de nem teljesen. Lár. A cosplay már egy út, a lápozáshoz, az ha van olyan lápos tulajdonsága abban, ami abban, amiben cosplayezel. If, you know. If you catch my drift. Igen. Na jó, ö... valami hozzáfűzni való még? Nincs. Akkor. Bár nem tudom, erről már beszélgettünk igazából, de hát ha van még valami hozzáfűzni valótól, hogy milyen ilyen magyar lárpos és cosplay események vannak. Így általában beszélgettünk ugye a vampire hmm. Ön... Én, Ami magyaron folytam, az a Lumina volt, Jász ja, Fényszarun. Na nem szóval egészen talán az a Magyarországon? Á, ah, jó, éve. elég régi is. Ja. Uh -huh. Meg van de rengeteg kicsi, amik most így nem fogok névvel mondani, vagy nem mit üteszem bannak ők. Hmm. Cosplay azért hol szoktak? Ilyen... Hát a Hunkexbon van mindenféle cucc. Ja, aha, expokon. Ilyen G gamer expokon, meg ilyesmiket. Ja, ja. Kittek! Mi fogom, Nem tudom, mi voltam. Az a... Debrecendo? Uh... Gőzőbb neve, de igen azon volt. Hát ilyen mindenféle olyan eseményet szerintem azért komikkonokon, meg mondókon, vagy mi a francának a neve. Hogy izzadtak a cosplay a páncélban, miközben vártak a jegyet átvenni? Igen. És ilyeneket szoktatok látogatni egyébként, vagy? Hmm. Sose voltam ilyen megvannom, és szinte már, mint ilyen kanakon. Régen voltam, de... ...kinőttem bőle, vagy nem tudom, meg akkor is inkább így kamaszoknak szólt a dolog, és most már nem, nem érzem magaménak Vagy nem érzem megszólni a közönségnek Igen. magamat. Kicsit kiértünk abból a korhatárból, aminek most szólnak ezek az expók. Ja. Kinek szól? Minecraftozó tizenkét éveseknek, vagy? De van olyan is. Minecraftozó 14 évesek. Ja, bocsánat, nára hogy. <gül> Nem mindegy, fontos. Egy konzolt a na, ja. Erős. Na jó, pörgessük fel. Milyen külföldiek vannak még szerintetek? Mármint a kül, nagy külföldiek, amiket ismertek és is, érdemes megemlíteni őket. Drakenfest, németeknél például, amit tök mm -hmm. nagy. Az az, az az, amit hallottam, meg az aztán tényleg egészen nagy. Meg ja. videót is néztem, az, az jól van ez ki. Ott azért úgy tényleg, az, az már, annak már van egy hangulata. Ja. A, meg aztán van a szintén német mitodea, vagy valami hasonló, vagy lehet az amerikai, nem tudom. Ja, de tőlünk az abrazív nagyobb helyeken, vagy nagyobb országokban vannak ilyen hatalmas lápok, ahol mondjuk át is repkednek emberek Vagy már mennek más, más kországunkból, csak hogy részt vegyenek Jó ja, hogy ott a nagyobb a közönség meg jobban meg van szervezve, mert Igen. van rá igény Meg tőlünk keretebben már ezért lelövik az ember Ja <laughs> <laughs> Igen <laughs> ja. <laughs> ja. Cosplay eseményben? Nyilván a mindenféle komikonok, komikonok, ja, komikonok amerikában gondolom ezek azok ott a legnagyobbak Ja, ugye van a klasszikus poén, mikor Hugh Jackman, vagy kicsod Hugh Jackman? Hugh Jackman Ja, igen és akkor elment egy ilyen és akkor mondták neki, hogy nem rossz, csak kicsit alacsony vagy Nem, nem túl magas, nem? Nem azt mondta, hogy túl magas vagy... túl magas? Nem tudom, valamelyik a kettő ezért Nem, harry volt már azt, ne, azt nem tudom. És hogy azzal lefte meg vizét, de en konon A komikonon, aláíráskor, az Handikemről oda ment, tette nem maszkot. Ott ne levet. A... neve. Nálad Nem az volt, Na, nem emlékszem. Nem, nem hogy tudom, így. de volt egy ilyen Hugh jackman és én úgy emlékszem. A Brian Cranstonos a Breaking A Breaking, a Breaking beres, ]ja. Ja, Hogy beöltözött önmagának, hogy vette egy ilyen maszkot, egy ilyen teljes ilyen szilikon maszkot. Uh... Amin a Heisenberg volt, ugye, ő ma, akit játszott, és mikor volt a sajtótájékozat, akkor csak levette, és akkor kiderült, hogy ott oh, az egész nap az emberek között. én magának jön. <laughs> Na és jó, egy ilyen jó él, ez mennyire feltétel a minőség élménynek. Tehát, hogy beszéltünk róla, hogy lehet itt kézzel készíteni, de valószínűleg millió volt van, ahol lehet venni is ilyen dolgokat. Szerintetek mennyire must have, hogy te csináld. Szerintem, ha lehet is venni azért mindenképp, mindenképp kell vele, vele dolgoznod, mert, mert nem fogod egy az egyben megvenni azt valószínűleg. Ja, e, igazából sokszor inkább nem az, hogy egyszerűen, Igen, pláne. Á, egyszerűen hogy pontosan azt, hogy gyártanak is, csinálnak olyan arra a célra, amire neked kéne, ja, akkor az vagy bődületesen drága, vagy nincs. Hát a beszéd szoktok, nem? Egyedi gyártatni, akik ilyen, vagy aki amikor már nagyon elment a lárt, meg cosplay témából, ja. hogy már ügyes is benne, az beáll abba, hogy akkor a plebsznek úgymond gyártja. Vagy nem is a plebsznek, hanem azért a plebsznek. A, kereska, a hogy a cosplay trükkök. Ja. Körülbelül az, az el fogja mondani az összeset, amik kell. Ja, de amúgy meg így nagy üzembe is gyártják a kínaiak, meg akár kik az ilyen mindenféle latex, meg egyéb cuccokat, is most ízére gondolk ilyen kardokra, meg páncélokra, akkor csak ugye az ilyen generics, sablon fantasy, vagy ilyen japánkóra, és ilyen szökes, démonos cuccokat. Ja. Csak. Még mindig a a szö megoldás, hogy anyukátokkal varrattuk köpenyet. Igen. <gül> még, mindig, még mindig a home-made. Yeah. Szerintem az a true, az, az autentikus. Na <gül> azért az, az abban is van Valamennyi munka egyébként, hogyha meg is tudsz venni mindent, hogy azért kitalált teljes mértékben a jelmezed hogy pontosan, hogy pontos, nézzék ki, meg milyen színekkel, hogy Legyen átfedve meg hasonló, szerintem azért abban is van egy kis munka, mondjuk még mindig jobb, hogyha te készíted Mondjuk az is már akkor kell, ha cosplay versenyre, vagy tehát ilyen szépség versenyre akarsz menni, nem? Ahhoz, hogy eladd az érzést, az nem muszáj, ennyire belemenni. Jó, igaz, igaz, igaz, igaz, de mondjuk a, ezek a cosplay versenyek általában tehát, hogy felveszik, és akkor az addig is jó, mert szerintem tönkre is megy abban a pillanatban. Tehát, hogy abban szerintem két lépést nem lehet tenni. És hát nekem úgy tűnnek általában, amik ilyen, mit tudom én, mi meg ilyesmi, hogy két lépést nem lehet tenni benne normálisan, hogy szétne törjön az egész, hogy essen. Ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy van-e valakinek a valami tapasztalata a hallgatók közül, hogy ez így, ahogy működnek. Szerintem öltöztetik őket, nem? Hogy van, aki külön felöltözteti, Hát igen, csak nekem annyira Brigidnek, meg ízének ilyen egyszerhasználtasnak tűnnek azok a jelmezek, hogy nem tudom. Ők nem érnek ez nem a öt. Épségét kell. Jó, ja, igaz. Ja, ja. igaz, igaz. Igaz, igaz. Ez Ezzel a cosplay versenyekre, ez meg ilyenekhez üteszem be így, hogy azért iszék hogy az a bajom ezekkel, mint a Charlie Chaplin imitátor verseny azt ismeritek -e, azt a legendát, hogy Charlie Chaplin illáttadó versenyre elment Charlie chaplin és harmadik lesz. Nice. Tehát, hogy úgy azért elég szubjektív, hogy mi a jó cosplay. Kedábból csak erre akarok rávilágítani, nem feltétlenül kéne annak nyerni, hogy mindig a Kína legtöbb pénz látszik. Pedig szerintem rá ez szokott lenni. Mm, right? Ja, ez szerintem is lehet meg a cosplay is olyan, hogy ilyen pénztül ők, hogyha jól akarod csinálni, akkor róla csak pénzt rá kell költeni. Na, hát én nem tudom, de egyébként a más más van elek. a cosplay versenyek. Vannak, hát a Dota International-on úgy van, hogy lehet nevezni, és hogy az első helyzet az 25 ezer kap, a másik meg mondom 10 k meg mondtam 5 k hogy vagy valami ah, hasonló szóval, hogyha oda elkészítesz egy jó minőséget, akkor lehet, hogy még valamennyire pluszba is jössz ki, mondjuk biztos vagyok benne, hogy nem olcsók ezek a dolgok. Biztos, de az gyere ki a leginkább, vagy leginkább hasonló arra, amit jösszik, hogy... Hát, hogy közönös VX-szavazás vagy jösszik, valamit jösszük is, akinek tetszik, hogy a legjobb jelmezt kapsz a múlt szeretet. És amit a szeretet. 10k pénz, 5k dodo, az azért kurva sok pénz, hogyha belgondolsz, és ezek általában csak ilyen polifon vagy epoxi, inkább az, hogy a beleült ember óra az, ami sokkal tud kerülni. Meg, meg abba gondolj bele egyébként, hogy mit tudom én, egy ilyen international van Amerikába, Kínában teljesen mindegy, és oda azért ki, kiutazni, ja, meg akár, szállásfoglalás, akár, akár. meg ezek, meg elvinni oda tudsz oda, vagy mit tudom én, nyilván elvinni az, azért az se annyira egyszerű. De ebben van valamennyi színészkedés, és egyébként, tehát nem, nem csak vált nézik gondolom, hanem akkor mondjuk, hogy ilyen klasszikus mozdulatokat adták. Te, hát valami így, a, szerintem csinál, vagy ilyesmi. Valamit ráad, de körülbelül, mint amikor a szép rájnő, hogy megy be, tudod? Aha. Ja, aha valamit ráad. Csak. Hát lévén, hogy szerintem konkrétan ilyen 25 másodpercre a színpad a tiéd a színpad vagy tudom, maximum egy percre, ezért olyan sok színészkedés nem lehet benne vagy valami. De biztos. Hát biztos. biztos. Én, én alőrök, nem tudom, hogy nevezik ezeket, vagy így mégis csak így hogy sétálsz, meg, hogyan nem tudom, rázod a fejed, vagy rázod a helyad. De Abszolút, biztos, ér, biztos, hogy é, van benne. biztos benne van. Benne. Mint, a, mit mi mondtunk, a legjobb cosplay a világon. A, az a gyerek is. Ja a, igen. A... igen. A... A... Frame-re hogy azt hogy kell. <gül> igen, igen, igen, igen. ja. ja. ez biztos, hogy ha lárpos esemény van, ott lesz ilyen cosplay verseny. Lennie kell, a nélkül nem lehet. Nem. Körülbelül, vagy hogy valakinek eszébe fog jutni előbb-utóbb. Én... egyszer. De, de hogyha így megyünk, akkor szerintem minden ilyen nagyobb eseményen, ahol lehetne beöltözni, tegy tegyük fel. Mm, ja, vagy StarCraft verseny, vagy teljesen mindegy, akármi, azon is lehet szerintem simán izé. Hogyha nagyobb, tehát egy nagyobb presztízsű, nem egy izé, gimis is valami, hanem egy, mint tudom, nem na no, a ott, ott bőve lehetnek ilyenek. Hát, ha, figyelj, hogyha <coughs> már megjelenik ember valamilyen hobbi témában, és annak van, milyen, annak fanjai, akkor biztos, hogy előbb-utóbb lesz egy-két ember, aki csopóinkból beöltözik igen. Nincs is verseny, nincs meghívás, csak azért, hogy csináljanak vele a fotókat, meg az emberek, meg jól éreztem meg megmutassa, hogy ő ekkora kőkemény fanja a dolognak. Most egy elég borzalmas gondolat pattant bele az agyamba, hogy a mostani iskolai farsangokon már van, aki Fortnite karakternek öltöz? Remélem. Biztos, hogy volt. Biztos. A még farsang, az létezett? Én most nem tudom. Farsang van. Én creeper öltöznék be. Folytat sziszegnél. Igen. Meg, meg őrül, lesz a szobónék. Igen. Faladnál! előre, ne, ne. Megállna megvárnál, mikor oda néz. Ja. akkor elszom. Na jó, van. Szerintem van valakinek valami hozzáfűzni valója is. Még plusz van. Persze, ezer feliratkozónál elmegyünk négyen egy... Fú, de elmegyük lehatra! Métely beöltözik kalandmesternek, én tolvajnak! Én megöltözök Méteinek. Hogy is egy kalandmester, azt mondja neked? Tehát hogy... Dehát legyiszt, mi az? Szarvasbörk... szarvasbörkönyöküléses zapó vagy? Van az a... A rajzfilm figura az a régi 80-as évekbeli vagy 70-es évekbeli. Volt egy ilyen DND rajzfilm, mindjárt beküldöm Discordra, biztos láttátok. Ah. <gül> nice. Ez a Jó. Érted. Én meg majd beöltözök Szocsinak, aki be van öltözve, 14 éves japán is De várj, most nekem öltözök be vagy annak öltözökban, amikor én be vagyok öltözve? Annak, igen. Oh, de tegyen, kicsit, Ez kicsit, nagyon meta. Valom nekem Na jó, van, te, van valami triviád nekünk mára? Már elég sok triviát t előttem most. Most nem készültem jó triviával. A, Ah, oh, és láttetek a Queen's Gambit-et? Már nah, kéne, kéne róla egy Nem, még nem néztem meg. Nézzétek meg. Jó, majd megnézem. Egyszer. 50. a Queen's Gambit. <gül> Miért nem látasz, ecsi? <gül> nem tudom, nem vonzott annyira. Jól van. Vártam, hogy legyen 100 feliratkozó, és kérjék, hogy nézzem meg. Yeah, elő előző héten legalább 10 feliratkozónk lett. De azt megálltuk, hogy valaki leiratkozott rólunk. Ó, Istenem, vártunk. Cségyém. Őrületes. Szerintem csak törölték youtube, YouTube felhasználóját. A, bot a botomat letörölték Itur fené. Na jó, van. Szóval, iratkozatok fel ránk, hogyha tetszett az adás íratok nekünk e a 01podcastkugacgmail.com-ra, ez minden betűvel van. Fenn vagyunk, ugye youtube on nyilván, ott tudtok nekünk kommentet írni. Fenn vagyunk Spotify-on, Apple Podcast Pocket -en, Podcast-en, Pocketcasten, on Pocketcast-en, Google Podcast-en, is fenn vagyunk. Írjátok <gül> kommentet, lájkoljatok, like diszlájkoljatok ilyesmi, hogyha nem tetszett. Ha, nem mertek dislike Ennyi, nem Ilyen. mertek. De nem ne dislike mert elrontjátok a 100%-os arányunkat eddig. Én még nem nyomtam egyikre sem, úgyhogy most már kényten leszek. Egy <gül> dislike-olni. <gül> <gül> amúgy az jubileumi adás volt, ezt elfettem mondani az elején. Oh. Ja, igen, valami nagyon jót terveztünk erre, de aztán nem öntettük, hogy inkább az az a különleges, vagy mégsem különleges. Hmm. Aztán rájöttünk, hogy nem mondja meg senki nekünk, hogy mit csináljunk. Még ja, magunknak sem. Te kemény vagy. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok. Így van, így van, köszönjük. A végig tudtál. Egy hét múlva jövünk. Sziasztok! Sziasztok! Ciao.